Sempre he pensat que perquè l'escola sigui interessant cal que expliqui les coses de forma que resultin interessants. Evidentment, aprendre a fer l'arrel quadrada o conjugar el pretèrit per simple del verb escoltar no són les coses més apassionants del món. Amb tot, estic segur que les coses es poden presentar de manera atractiva. Deia fa uns mesos a una catalana el professor Joan Major que l'aplicació que s'ha fet dels videojocs, orientada exclusivament cap a l'oci, és massa limitada i que la tendència dels països tecnològicament punters és a ampliar tot el que s'ha après en l'oci digital en el camp de l'ensenyament. D Aquí a uns anys, els nous catalans i catalanes aprendran a través de la realitat virtual com es divideixen les cèl·lules, com es viu al centre d'Àfrica o com era l'època en la que Joanot Martorell va escriure Tirant lo Blanc. La tècnica ha evolucionat moltíssim i encara ho ha de continuar fent, però aquest futur cada vegada és més a prop. Els videojocs, paradoxalment per a molta gent que els ha criticat, serviran per ensenyar i per millorar, Paradoxalment també l'origen dels grans avenços en els gràfics i en les interfícies dels videojocs s'ha d'anar a les instal·lacions d'entrenament amb finalitats militars. La majoria de les coses tenen una doble cara, però la gràcia està en intentar veure'n sempre la bona. Segur que a molts ens dibuixarà un somriure quan les proves d'accés a la universitat d'aquí a uns anys es preguntin als alumnes sobre Pac-Man, Super Mario i la Sega Mega Drive. Són Són coses que té el futur. No. Catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts a aquest programa especial de Game Over, un programa en el que recollirem quins han estat els millors reportatges de la història curta història de moment d'aquest programa dedicat al món dels videojocs a Ona Catalana. Tenim tota una sèrie de reportatges molt interessants que han servit para il·lustrar la nostra secció Game Classics, la secció que cada setmana obre el programa i que recull en els seus aspectes més interessants temes diversos de la història dels videojocs, des de les cases que han generat grans sistemes de videojocs fins a les marques que han fet els jocs més importants de la història. També hem tingut temps per repassar anècdotes i per descobrir quin és la particular biografia dels personatges més interessants de la història del món dels videojocs. Si us sembla, Comencem ara mateix.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 Doncs déu nhi -do, quina història, Albert, la d'Atari, sí, sí. una, una de les marques que a més a més s'ha recuperat últimament com a icona de, de tota una societat, diguéssim, tecnològica dels anys 80, no? Hi ha molta gent que va amb samarretes, amb xapes i pins de, de la marca Atari, no? Sí, sí, és allò, la marca encara doncs, té un prestigi i encara se la rifen moltíssimes marques, no? Fins i tot ara doncs, doncs hi ha una marca que l'ha comprat, no? Com si diguéssim. El que sí que anem a fer és a descobrir una altra, una altra de les grans marques japoneses, sí, en aquest cas dels videojocs. Taito és una paraula màgica per tots els fans dels videojocs. De fet, és una de les primeres companyies japoneses que va destacar arreu del món amb la programació de molts jocs que avui es consideren clàssics indiscutibles. Des de l'Space Invaders fins al Bubble Bobble, Taito ha sabut crear petites meravelles de la programació que destaquen per la seva creativitat i la seva senzillesa. Aquest so va néixer l'any 1978. L'hem extret del videojoc Space Invaders. Aquest senzill joc de la Taito, l'empresa nipona que el va crear, va reportar beneficis de més de 75.000 milions de pessetes. Game classics. Game classics. La Taito va néixer l'any 1953. Va començar com a empresa importadora de productes diversos, però sobretot es va caracteritzar per la fabricació, en aquells anys, de jukeboxes. L'Space Invaders va ser dissenyat i programat per Toshihiro Nishikado. Curiosament, havia de tenir un nom i una filosofia totalment diferents. El joc consisteix a fulminar amb uns lásers, uns alienígenes que baixen inexorablement cap a la nostra arma. Per sobreviure, disposem de quatre parapets per amagar-nos. El joc, com hem dit, era totalment diferent. Els alienígenes havien de ser soldats. La nostra missió era fer-los desaparèixer. Es va considerar que encoratjar el jovent a matar soldats no era gaire correcte. I aleshores es va precipitar el canvi dels soldats per ser siderals. La primera setmana que el videojoc va aparèixer al Japó, l'èxit va ser tan gran que la reserva de monedes de Yen va baixar estrepitosament. La gent s'havia tornat boja. Vist aquell èxit, Midway va comprar els drets per produir el joc als Estats Units. L'any 1980, Atari obté la llicència del videojoc per la seva consola 2600. Space Invaders es converteix en el primer joc d'arcade adaptat a una consola. Al Japó apareixen uns salons de joc on només hi ha cabines de l'Space Invaders. Als Estats Units es donen casos de robatoris fets pels joves, que després de ser detinguts i de declarar afirmen que havien robat per poder jugar a l'Space Invaders. Escoltem ara, directament des d'Austràlia, una peça amb el so genuí dels anys 80, dedicada totalment al videojoc Space Invaders. Space Invaders va tenir moltes versions. De fet, encara en té, ja que la Game Boy Advance n'acaba de treure una a través de la Namco. Abans d'aquesta, ara fa més de deu anys, va sortir el Super Space Invaders 91. Però la Taito no només ha viscut d'aquest videojoc, també del Crazy Balloon el mateix 1980, del Lunar Rescue un any abans, del Colony 7 del 81. Del Quicks també el 1981. De l'Alpin Esquí, que és d'un any després. O del Bubble Bubble, l'any 86. Tots aquests videojocs són una mínima part de la història de la Taito. Després de més de 50 anys d'història, encara podem disfrutar de les seves propostes amb les noves consoles. No sé, senyor, quins grans clàssics que ens ha portat i ens continua portant la Taito, perquè eh, fins i tot aquests darrers caps de setmana que ha sortit la segona edició del, del Pas al Bòbel, eh, en aquest cas l'han titulat Superbasta Move 2, eh, per a la PlayStation 2, doncs és un, un joc d'aquests que fa olor de clàssic, no? Aquests jocs són com puzles, que eh, són jocs aparentment senzills, visualment molt coloristes, i que realment enganxen eh, moltíssim, no? I que a més a més són per tots els públics. Exacte, i enganxen tant homes com dones, això comentàvem abans d'Octer Record, eh? el uh -huh. fet de que també puguis jugar amb una noia i que estigui gaudint de la mateixa manera que gaudeixes tu amb altres jocs. I però... que guanyin, fins i tot. Que Home, dius? Evidentment, evidentment. <ríe> és que a més, bueno, això hauríem de fer un estudi algun dia i en algun programa especial, eh, parlar amb alguna noia jugadora i que potser trobem algunes característiques de jugabilitat que no tenim nosaltres. Evidentment. Eh? Crec que crec que Taito, de fet, va saber marcar tota una època eh, creant doncs, el que és tot un clàssic com és l'Space Invaders, no? uh -huh. o sigui, el joc de Marcianitos, la gent quan diu, eh, juga a Marcianitus. De fet, tota aquesta definició del que, del que són els videojocs, a vegades doncs, probablement excloent de tot el que pot arribar a significar, no? Quedant-se només amb el típic joc de la nau espacial que es va movent per sota la pantalla i, i els extraterrestres que van baixant de la part de dalt va ser creat gràcies a Taito, de fet. Sí, sí, i que després moltíssimes marques i moltíssimes desenvolupadores van crear jocs eh, més o menys igual, no? Recordem els Galaxians, eh, tots uns jocs que doncs, tenies un tanc que havies de disparar cap a dalt i carregar-te mosques o, o qualsevol cosa de... El que fos. El que fos. Sí. És que dèiem eh, en el programa que... en el Game Over que vam dedicar concretament a Taito que, de fet, el, senzillament veure el logotip de Taito quan comença un joc ja et dóna la sensació de, de, de, poses, poses firmes, de bon rotllo, no?, de sí. jugabilitat, de dir, doncs, aquest joc segurament estarà bé. Probablement una altra de les grans marques eh, que estan molt bé i que, i que, a més a més, han sabut evolucionar al pas del temps i que van ser en el començament, el començament dels videojocs, és Konami. L'anem a descobrir ara mateix. Game over. Konami és una de les grans marques en la història dels videojocs. Scramble o Frogger són dos noms que pertanyen a aquell petit olimp dels jocs que han format part intensa en la vida de moltíssima gent arreu del món. Una de les primeres grans empreses de videojocs que encara avui es manté molt en forma. Aquest so pertany a l'Scramble de l'any 1981, dissenyat per Konami. El joc era el primer shoot'n up amb un scroll de dreta a esquerra. A més, la possibilitat de disparar bombes i làsers a la vegada també era una gran novetat. Comença el Game Classics d'aquesta setmana dedicat a Konami. Game Classics, Game classics. La Konami va néixer l'any 1969 a Osaka. Avui l'empresa està establerta a tot el món i té 2.000 empleats, la meitat dels quals són desenvolupadors de projectes. El Frogger apareix l'estiu de l'any 81. El seu èxit al Japó és total. Al cap d'un any arriba als Estats Units. Sega el distribueix i Frogger es converteix en el segon millor videojoc d'aquesta empresa nipona. El joc es desenvolupa en una carretera i un riu que la nostra granota ha de travessar sense que l'atropellin els cotxes, ajudant-se amb uns troncs. Frogger és el primer títol que la Konami converteix per la consola d'Atari 2600. Ara escoltarem amb la formació californiana Bad Religion la peça Frogger, dedicada al nostre videojoc. I'm tired of this shedding. So un any més tard apareix Puyan, un joc basat en el conte dels tres porquets. Se'l considera com un dels shooters més innovadors de la història dels videojocs. Un any abans dels Jocs Olímpics de Los Angeles 84, Konami llança Track and Field, també conegut com Hiperolímpic. El joc consisteix a superar 6 proves olímpiques. L'empresa subministradora dels polsadors per la cabina es fa d'or, ja que la velocitat amb què el joc obligava a apremar els botons era tal que cada 2 per 3 espatllaven. La versió que en va sortir més tard per l'Atari 2600 incloïa un parell de botons d'alta qualitat perquè els usuaris s'hi despatxessin de gust. El mateix any apareix Girus, considerat per moltes persones el més memorable Shoot'em-up, gràcies sobretot a la seva banda sonora, que eren versions de música clàssica. Un shoot-em-up memorable és el Time Pilot 84, una versió del Time Pilot de dos anys abans. Si el primer era un avió modern, en aquesta segona part pilotem una nau del futur. L'any 1985, y Art Kung Fu apareix als salons recreatius gràcies a la Konami. Encara ara, 22 anys després, aquest videojoc no ha passat de moda en cap dels seus aspectes. És un dels primers jocs d'arts marcials i en destaca la senzillesa en el seu control. Un videojoc curiós en què podien jugar un màxim de 4 jugadors. Al començament apareixia una pantalla amb el missatge següent. Els guanyadors no es prenen drogues. I fins aquí, el nostre temps dedicat a la Konami. Doncs això és Konami, una altra de les grans marques... La història dels videojocs i aquestes marques, com dèiem abans, no? que fa il·lusió que encara en aquests moments estiguin funcionant i estiguin a primera línia. Uh -huh, totalment. A mi, per mi, Konami, quan em ve al cap, em ve uh, el videojoc, o sigui, l'esport en el món del videojoc. Uh -huh. Va ser la primera vegada que vaig veure doncs, jocs d'esports de, uh, doncs, uh, que hi podia jugar, no? Cosa que bueno, sempre m'ha quedat al cap i sempre m'ha quedat. Eh? Un, un tron, diguéssim, en el, en el món dels videojocs que li ha robat a partir de la dècada dels... Uh, 90 Electronic Arts, probablement, uh -huh. que ha sabut doncs, aprofitar les franquícies, doncs, des del FIFA 92, que ha evolucionat fins al FIFA 2002, diguéssim, cada any amb una nova revisió, fins als jocs de l'EA Hockey o del, o del John Madden Futbol, de futbol nord-americà, no? en aquest cas. I recordem que l'inici, no sé si ho hem dit alguna vegada, això, l'inici del nostre programa, uh -huh. on tu fas la teva editorial, és justament un joc de Konami. Exactament. Que és el Track and Feel. Track and Feel, un joc que ha causat... Uh, Uh, més d'un trencament de canyell eh? al llarg Exactament. de la seva història perquè era un joc realment dur de jugar físicament fins i tot. Era, eh? era trepidant aquest joc trepidant i era impossible bueno, jugar a casa amb un teclat és impossible. Bé, bueno, ho pots fer però el dia següent ja no et val teclat. Eh? A banda dels esports Konami ha destacat en moltíssimes altres coses i probablement uns dels uh, grans jocs, uh, en aquest cas uh, creats per Hideo Kojima, un dels grans genis en aquest cas de Konami, els uh, Metal Gear, uh -huh. en aquest cas doncs, amb l última versió que tenim per a, per a Playstation 2 han sabut també crear escoles demostren que és una casa que s'ha sabut renovar i s'ha sabut posar al dia amb, amb nous jocs, nous arguments i, a més a més, doncs, sabent captar nous públics i adaptant-se molt bé les noves plataformes. No? Metal Gear és uh, joc per dedicar-li un game clàssic segurament a la nova temporada de 2013. Eh? Et sembla? Anem a descobrir una altra de les grans marques en la història dels videojocs, en aquest cas és Capcom. Game Over Capcom és probablement una de les marques que ha aconseguit més adeptes incondicionals al llarg de la història dels videojocs. El seu estil a l'hora de programar i l'extremada jugabilitat dels seus títols han fet que Capcom estigui molts anys després de la seva creació entre les marques punteres en la producció de videojocs. Anem a conèixer algunes coses més sobre la gent que ha programat meravelles com la Street Fighter 2, el UN Squadron, l'Strider o el Resident Evil, entre molts d'altres. Aquest so pertany al videojoc 1942. Gràcies a aquest títol, Capcom entrava de ple en el món dels videojocs. Capcom és una empresa nipona que agafa les primeres lletres de les paraules càpsul i computer per formar el seu nom. L'empresa l'estableix l'any 1979, Genzo Tsujimoto. Al Game Classics d'avui farem una repassada a la Capcom a través dels seus jocs. Game classics. Game classics 1942 és un joc que va fer aparèixer moltes seqüeles. 1941, 1943, 1944 són alguns dels exemples. Un avió de la Segona Guerra Mundial tenia la missió de batre tots els avions i barcos enemics. Se'l recorda com un dels shoot'em up amb scroll més addictiu. Al mateix any, l'any 1984, apareix Pirate Piratshipigemaru, on podem destacar-hi la banda sonora, composada per Tamayo Kawamoto. Aquesta compositora forma part d'un grup musical anomenat Zuntata, bastant popular a terres nipones. La música va ser la primera composada per ella per a un videojoc. A partir d'aquí treballa exhaustivament posant melodies a videojocs futurs, com per exemple el Bobble Symphony de la Taito de l'any 1994. El mateix any apareixen son son amb una filosofia semblant al Pi Ship i Bulgus. Un shoot futurista que marcaria la tendència als anys següents a Capcom, ja que podem dir que l'empresa nipona és especialista en jocs violents i destructius com aquest. Per veure-ho, fem un repàs. Comando. on portem el control d'un soldat de la Segona Guerra Mundial, ex Semblant al vulgus i on hem de pilotar també una nau del futur. En aquest joc ens trobem amb un efecte ben aconseguit de tres dimensions, treballant només amb dues. Ghost Goblins. Memorable joc ambientat a l'edat mitjana i en terres tenebroses plenes de morts vivents. Dissenyat l'any 1986, aquest videojoc destaca per combinar el shoot'em-up amb el típic joc de plataformes, Strider Iriu. Aquí controlem a un superheroi i l'acció es desenvolupa als terrats dels gratacels. De totes maneres, una de les sagues més importants de Capcom ha estat Street Fighter. Aquest és el primer videojoc de la Capcom de lluita 1 contra 1. Capcom va fabricar un milió de cabines amb aquest joc que es varen repartir per tot el món. Doncs si abans dèiem que amb uh, Titans passava una miqueta allò que quan vèiem el logotip que sortia eh, en el moment de carregar un videojoc et uh, donava ja la sensació de dir aquest joc motivarà, no? aquest joc estarà bé probablement també passa amb d'altres no és per menys tenir doncs, a, a Konami, per exemple, no? però això passa molt en Capcom, en aquest cas uh -huh. perquè han sabut crear jocs molt... no diré que molt originals perquè probablement doncs, un joc de lluita com la Street Fighter no és molt original o un joc com el d'avions, com el Lluen Squadron o com els primers que van, que van poder anar creant no són molt originals en el seu desenvolupament però sí que estan molt cuidats gràficament i molt orientats cap a un tema que tractem molt sovint en el Game Over, que és la jugabilitat. Uh -huh. I això que dius de, dels gràfics sí que és veritat, és cert, eh, fins i tot, amb, amb jocs que són dibuixos animats autèntics. Vull dir, els gràfics són enormes, eh, la, o sigui, el personatge ocupa una pantalla gairebé, la, més a la meitat de, de la pantalla, i sí que quan es veu el logo de Capcom, eh, a mi m'he al cap allò de dir, Albert, has d'estar dur, has d'intentar, <ríe> perquè, a veure, són jocs violents en alguns casos, no? uh -huh. que han portat bastanta polèmica a uh -huh. oh, Com per exemple el cas del Resident Evil, uh -huh. darrerament, però per exemple, em refereixo a jocs com per exemple el Goals and Ghost, no? Tens uh -huh. tu un guerrer medieval que està en un món absolutament ple de zombies uh -huh. i, i doncs tu has d'anar lluitant contra aquests zombies i el toc d'humor que fa que per uh -huh. exemple quan et toca un zombi doncs et quedes sense la gran armadura que portes i les espases i vas amb calçotets, en no? Totes, sí, més sí, aviat, sí, un, un personatge més aviat, a més a més un nycris, no? més aviat petitet, no? <sus> amb uns calçotets amb, amb topos de colors vermells amb ells i saltant pel mig de d'aquells uh, escenaris. O sigui, no? Em refereixo a aquest doble, a aquest doble sentit, aquest humor dins dels videojocs i a aquesta gràcia en l'hora de programar. Recordes a la segona part uh, del Ghost and Ghost uh -huh. que quan em sembla el tocava algun Uh, algun personatge, algun enemic que es, convert... uh -huh. bueno, es feia més gran, I, clar, anava molt més lent, no? perquè clar, sí. era, molt... era més gran, anava amb bastonet... I, clar, no? Fins i tot. Exacte, era més vell, es transformava en un personatge més vell. Una gran casa, una gran marca de videojocs, Capcom, eh, ja acabant una miqueta aquest repàs que estem fent dins els reportatges dedicats a marques, a cases creadores de videojocs, dins el Game Over, anem a la que particularment, des del meu punt de vista, és una de les més importants. catalana! SEGA és, sense cap mena de dubte, una de les grans cases en la història dels videojocs. No només perquè ha sabut crear grans sistemes de joc que han estat punters al llarg de tota la seva història i no només a Japó, sinó que han sabut triomfar als Estats Units i arreu del món, sinó que, a més a més, com a creadora de videojocs, SEGA ha sabut crear algunes de les grans joies en el nivell de l'oci digital. A banda de ser una gran marca creadora de sistemes, que ho ha hagut de deixar de banda arran del gran fiasco a nivell mundial de la Dreamcast, Sega es continua mantinguent en primer nivell en la creació de grans jocs. Si us sembla, anem a descobrir la seva història. Aquest so pertany al videojoc Carnival. És de l'any 1980 i està dissenyat per la Sega. Carnival era un videojoc, però ben bé podria ser una parada en una fira qualsevol. El joc consistia a disparar una escopeta a uns animalons variats. Comencem aquí un petit repàs a través dels seus jocs els primers anys de la companyia SEGA. Game classics. Game classics SEGA com a tal registra el seu nom l'any 1952. Inicialment distribueix màquines d'arcade als soldats americans destinats a terres asiàtiques. A finals dels anys 70 i principis dels 80, Sega treu al mercat de les recreatives alguns títols poc originals. Invico, Space Attack o Space Fury, que no eren més que còpies de jocs d'èxit, com l'Space Invaders o l'Steroids. L'any 1981, Sega decideix comprar la llicència de Frogger. Aquesta va ser una de les decisions més importants de la companyia. Va aconseguir fer conèixer el videojoc als Estats Units després de l'èxit aclaparador del Japó. A partir d'aquí, la seva carrera és, juntament amb Capcom, Atari, Konami i Taito, de les més prolífiques en el món dels videojocs. L'any 1983, Sega dissenya Champion Baseball, un dels primers jocs de simulació esportiva per a Arcade. En el joc hi podem escoltar veus digitalitzades. Playboy! apareix Pengo, un videojoc altament addictiu on controlàvem a un pingüí. En aquesta època de principis dels anys 80, Sega programa jocs amb la tècnica vectorial. Una tècnica que dominava amb autoritat Atari. La tècnica vectorial fixava uns gràfics en pantalla ben diferents als habituals. Un dels jocs amb més èxit amb aquesta tècnica és l'Asteroids de la casa Atari. També en aquesta època, Sega dissenya jocs per les cònsules més venudes del moment als Estats Units, l'Atari 2600 i la ColecoVision. Curiosament, els jocs que editava per Arcade també els podíem trobar per les cònsules. Un exemple és el joc Thaxon, un dels primers videojocs amb pseudo 3 dimensions. Mitjans de la dècada dels 80 Sega destina molts esforços a les seves videoconsoles. Gràcies a aquesta feina, el món de les recreatives puja de nivell i a finals de la dècada dels 80 i principis dels 90 ens trobem videojocs que han passat a la història. Escoltem de fons Wonder Boy, aparegut l'any 1986 i on controlem un nen de l'època prehistòrica. Sega amb Shinobi s'apuntava al carro de les arts marcials. L'any 1988 apareix el memorable joc Altered Beast ambientat a l'època grega. Espectaculars gràfics en un disseny grandiloquent que marcaria tendència. L'any següent, SEGA dissenya Golden Axe. Aquest videojoc gira entorn de l'edat mitjana i podem elegir tres herois diferents per salvar la princesa. Els enemics són en aquest videojoc especialment durs. Doncs, de fet, com el que dèiem, no? SEGA és una de les grans marques al llarg de la història dels videojocs, ha sabut estar on s'havia d'estar en cada moment concret, però li va fallar una miqueta, bé, segons els tertulians del Game Over, no, eh? En no, no. cas està on hauria d'estar, però li va fallar una miqueta a l'estratègia comercial i de màrqueting de finals dels 90, sí, no? Sí, jo recordo... Una sèrie de sistemes que no van acabar de funcionar. I recordo que aquella tertulia que, que estaven contents que, que sí. doncs, uh, deixessin de fer consoles perquè el, doncs, uh, el seu esforç creatiu es fes només en els jocs, no? Mm, és curiós, no? De totes maneres, uh, clar, de fet, uh, després de grans fiascos com el uh, 32X, la Sega Saturn, sí. o el Dreamcast, que va ser el més sonat finalment i el que va fer que Sega doncs deixés de fabricar plataformes, o sigui, sistemes on jugaria i es dediqués només a fer videojocs, senzillament els doncs, jocs, i a programar per altres, per altres plataformes, eh, no hi havia cap mena de dubte que la cosa havia d'anar per aquí, no? Mm -hmm. I és curiós, perquè la qualitat eh, no era baixa en absolut, en absolut, en aquests casos que dius tu, i, i a vegades es pensa, no? Diu, és, és sort? Eh, és que la marca no... el nom fins i tot no entra? O suposo que les competidores són les que van... Que... Grans competidores i probablement també màrqueting, no? Senzillament, una cosa uh -huh. tan senzilla i tan pura com són les lleis de, del mercat i la planificació uh, a nivell comercial de les altres grans marques que hi ha en joc. Uh -huh. El que paradoxalment passa és que ara podrem jugar uh, a la gran estrella de Sega com és Sonic uh -huh. en la consola, o la gran consola o la gran marca en de tota la vida dels fans de Sega com és una consola de Nintendo com és la Gamecube, no? Impensable. A més, uh, és curiós que... que... O sigui, parlant una mica de per què va va deixar d'existir quan era una consola que també podies eh, connectar-te a internet bueno connectar-te en red aconseguir jocs eh, mm -hmm. fins i tot és curiós no? és curiós que no, no va arribar una moment... que, a una cosa que més a més està fent ara lesalt per això que no va arribar Live no? el que ha anunciat també que farà la playstation 2 no? Mm -hmm. potser no va arribar en el moment concret que havia d'arribar si us sembla deixem eh, el tema marques i ens anem a centrar en dues grans icones que podríem dir que són dues grans icones del segle X a nivell de videoju i que probablement dins de les 100 fotografies dels 100 personatges més importants del segle XX segur que hi figurarien com són Super Mario i Sonic. <futurra> Mario és la icona que defineix a Nintendo. Si, tal com molta gent afirma, Nintendo és la gran marca de videojocs de la història, Mario hauria de ser considerat un dels herois dels videojocs per excel·lència. Aquest reportatge recull la vida i miracles d'un lampista que ha canviat el món, Super Mario. Aquest so pertany al videojoc de Nintendo Donkey Kong. Era l'any 1981 i el joc es llançava per les màquines recreatives. Donkey Kong era el primer intent seriós de l'empresa Nintendo per fer-se popular als Estats Units, on Atari estava arrasant en el mercat. Avui no parlem d'aquest videojoc, sinó del segon actor que apareix en l'aventura, anomenat Jumpman. Més tard es diria Mario, a qui dediquem el game clàssic d'avui. Game Classics Game classics. Shigeru Miyamoto té l'encàrrec de Nintendo de fer un joc que agradi el mercat americà. Aquest programador treballava a Nintendo des de l'any 1977. El joc que va idear estava basat en el personatge de Popeye. Era el seu primer videojoc. A mitjans de l'any 1980 el van llestir, però un problema de drets sobre el personatge de ficció va obligar a suspendre el projecte. A Shigeru Miyamoto no li queda més remei que crear un nou joc, sense Popeye, però utilitzant la idea principal del projecte desestimat. L'any 1981, Nintendo llança Donkey Kong. El joc es desenvolupa en unes difícils construccions on Gemman, encara no Mario, ha de salvar la seva nòvia Pauline, que ha estat segrestada per un gorila anomenat Donkey Kong. Gemman ha d'intentar arribar fins a la part superior de la pantalla, on el primat reté Pauline. Després de l'èxit apareix la segona part, Donkey Kong Jr. un any després, i Mario, ara sí, resulta que adquireix el paper de dolent, ja que empresona Donkey Kong. L'usuari es posa la pell del fill del gorila per intentar rescatar el seu pare. Just abans d'enllestir aquest programa, algú comenta a Shigeru que el personatge Jumpman s'assembla molt a un treballador de Nintendo anomenat Mario Segali. És així com el personatge canvia de nom. L'any 1983 apareix l'últim arcade del personatge de Mario. S'anomena Mario Bros i en aquesta aventura es fa acompanyar pel seu germà Luigi. La recreativa permetia el joc simultani de dos jugadors. Un divendres 13 d'un mes de setembre de l'any 85 apareix Super Mario Bros, el primer Mario parlanès, la consola d'èxit gràcies a Nintendo. En aquest joc, Mario podia saltar, apropar-se al perill o morir? L'any 1986, gràcies a l'èxit en Arcade de Donkey Kong i Mario Bros, Nintendo els adapta per la capsa grisa. L'escassa capacitat dels cartutxos d'aquesta consola fa que els jocs no siguin exactament iguals que els originals d'Arcade. L'any 1988 apareix als Estats Units la segona part de Super Mario. S'anomena Super Mario 2. El joc, al Japó, era totalment diferent. Passava sovint que les versions d'un mateix joc diferien segons el país on anaven destinades. Canviem de consola. Mario arriba a la petita germana portable, la Game Boy. Super Mario Land n'era el nom i sonava així. L'any 90 arriba el Mario més venut, Super Mario Bros 3. Se'n van vendre 15 milions de còpies i va entrar al llibre Guinness dels Rècords. Els nous poders dels germans fan més fàcil l'aventura. El temps anava passant i les tecnologies també. La nova consola Super Nintendo és la base per Super Mario World, que sonava així. 45 apareix per la mateixa consola, un dels millors plataformes mai programats, segons molta gent. Quan diem plataformes, ens referim al tipus d'aventura gràfica en què el nostre protagonista se serveix de superfícies per desplaçar-se. Ens queden encara moltes aventures d'altres plataformes, però ho deixem per un altre game clàssic. Escoltem, per acabar, una de les peces que sortien en l'última aventura de Mario per la Super NES, Super Mario World 2, Yoshi Island. Especialment el programa que vam dedicar a Super Mario perquè eh, va ser un programa especial. Va ser el programa de final de la temporada d'estiu, que ja s'acabava l'estiu, tornava a començar tot i vam dir, doncs, hem de fer un programa especial, l'hauríem de dedicar alguna cosa que fos realment especial, que pogués donar per molt i, a més a més, doncs, eh, que fos sentimentalment una cosa que despertés doncs, certes emocions a la gent que des de fa molts anys juga als videojocs. I crec que l'elecció va ser encertada, no? Sí, sí, home. És el programa on la gent es va quedar per dir moltes coses i tothom volia parlar, perquè és que tothom ha jugat al Mario i tothom tenia coses a dir al Mario. A més... És aquell personatge que tots són anècdotes, eh? Tots són anècdotes de la seva història. Des de l'origen, el seu nom, sí. com va ser creat, el tema que doncs, va sortir com a personatge d'un joc que no tenia necessàriament a Super Mario com a heroi, sinó que havia de ser Popeye i que llavors mm, sí. doncs, va, ser, va ser ell, perquè era un personatge que es deia Jumpman i que doncs, no tenia ni nom i a partir d'aquí doncs es van anar creant aquesta, aquesta figura i va anar creixent i que a més a més llavors ha pogut doncs, protagonitzar les, crec, millors aventures i millors videojocs en totes les plataformes de Nintendo, és una història apassionant. No? Jo, anant per, ahir per un gran centre comercial i veient una demo d'aquestes de Nintendo, on hi havia l'últim joc uh, Mario Sunshine, no? uh -huh. uh, recordava quan vam comentar el dels rècords del món i que és el personatge més antic dels videojocs, no? viu, entre cometes eh? i això és, és curiós. No? I encara en aquests moments està en plena forma com demostra. mostra no? un usuari fanàtic de la primera consola de Nintendo de 8 bits com és la NES no? la Nintendo Entertainment mm. System, com, com ets tu mateix Albert, sí, no? com a sí, col·leccionista sí. diguéssim, mm -hmm. uh, doncs Pot gaudir o pot disfrutar jugant amb el, amb, amb el primer Super Mario no? el primer Super Mario Bros i encara doncs pot tenir doncs l'U, el 2, el 3, eh, pot jugar donc el Mario que va sortir llavors per a Super Nintendo, el Super Mario World, les versions que han anat sortint el Mario 64, el Mario Sancheng i a més a més pot veure Super Mario, en molts cameos, mm -hmm. diguéssim, en sí, molts altres exacte. videojocs de Nintendo, sí, no? Sí, sí. I, Com... en, I en les danesa jo, jo recomano i a vegades ho hem comentat, que sigui un joc on intentis uh, no, no hi hagi res sobre aquell joc i no descobrir molt, moltes sorpreses que trobes quan estàs jugant. No? Perquè és que realment val la pena Val la pena, les. val la pena. És, és un joc viu en, en tots els seus nivells. No? Si et sembla, per fer el contrapès eh, se sap i he sabut que finals dels anys 80, començaments dels 90 les dues grans marques competidores en el món dels videojocs com eren Nintendo i Sega, doncs cadascuna tenia la seva icona, no? el seu personatge. Uh -huh. En aquest cas, les lluites eren entre Super Mario i Sonic. Sonic és tot un referent en la història dels videojocs. Va significar moltes coses en el passat i el seu futur encara ens demostra millors perspectives. Aprofundim una mica més en la història d'aquest eriçó amb aquest reportatge. El personatge del game clàssic d'avui és capaç de saltar, de saltar més a l'hi donar tombarelles o de córrer molt de pressa gràcies a les seves sabatilles especials. Avui parlarem de l'animaló mimat de SEGA, en Sonic, el porc espí, un personatge aparegut el juny de 1991 i que volia contrarrestar l'èxit de la competència, en Mario. Game, classics. Game classics. I l'entrada del nostre heroi al món de les videoconsoles no era fàcil. El malvat científic Ivo Robotnik es dedica a convertir innocents animals en robots amb idees destructives. La missió d'en Sònic és la d'acabar amb aquestes activitats. Escoltem la música de la primera part de la saga Sonic. Després apareix la segona part, Sonic the Hedgehog 2, on una guineu ens pot ajudar amb la nostra missió. De fet, aquest joc ens permet jugar amb dos jugadors i la pantalla es parteix en dues parts, així sonava. apareix Sonic Spinball. Aquí el doctor Ivo Robotnik vol convertir en robots tots els animals del planeta Moebius. El novembre del 1993 i per la consola Sega CD, apareix Sonic CD, un videojoc reescrit anys després per PC i que gràcies al nou format CD permetien que viri moltíssims nivells més que en el cartuch. En aquesta ocasió, Sonic es desplaça al planeta Miracle per lluitar contra Metal Sonic, que ha segrestat a la seva nòvia Ami. En aquest joc hi destacava la música de fons que anava sonant del CD. Tenint en compte que l'èxit de Sonic, que el podem datar de la primera època dels anys 90, hem de destacar que aquest èxit va transcendir a d'altres camps com el musical. La formació Raiza enregistra en aquella època Ace Cup Zone, dedicat al nostre heroi. Hola a todos, soc Sonic the Hedgehog, la cosa más rápida Al 1994 apareix Sonic 3. Aquesta vegada l'aventura es desenvolupa al Floating Island, una illa amb poders molt especials. Fins aquí el nostre petit repàs dels primers jocs de Sonic. Ens en queden molts per parlar, però serà per una altra ocasió del Game Classic. De fet, uh, Sonic i Mario eren dos personatges antagonistes, perquè no necessàriament ho havien de ser perquè de fet no, no tenien res a veure l'un amb l'altre, no? El que sí que defensaven eren dues grans marques, no? les grans era... icones de les dues marques. I no? el Sonic era molt més nerviós, eh? O sigui, tot el que es deia de, de Mario de senyor doncs rabassut, no? sí, una mica jo... amb el bigoti no? Que va saltant i va gafant bolets i, i va fent un aspecte més tranquil, exacte, eh? no? Un senyor més més de, aquest, en aquest sentit doncs, més afable, doncs, ho tenia Sonic al revés, no? D'agressiu, de velocitat, de, de rapidesa, no? Probablement amb menys caràcter no? un caràcter menys definit, el de Sonic, no? en aquest cas el de Mario era més, doncs, eh, el veies més com una cosa més propera. No? El mm -hmm. fet d'imaginar-te un erissó eh, doncs probablement no te l'acostava tant, però de totes maneres van saber crear dues grans línies de, de jocs. O sigui, els grans jocs de plataformes de descobrir nivells, els grans jocs de plataformes d'anar gaudint, anar disfrutant de cada pas que anaves fent, de saber trobar cada punt secret en el que havies d'anar avançant en el cas de Mario, i en el cas de Sonic, de veure l'espectacularitat de gràfics i la velocitat a la que podia arribar a funcionar una, una consola. No? Jo suposo que eren conscients que doncs Mario estava ben establert i suposo que volíem fer alguna cosa diferent on la velocitat... I, i, bueno, jo, jo definiria trepidant aquest joc, uh -huh. a banda de que em sembla que el, la consola en si hauria d'anar traient fum, perquè els gràfics, els sprites, la velocitat... No crec que sigui fàcil, no programar-ho. És això. que el dia que estàvem precisament analitzant la història de Sonic... Deiem que en el llançament de la Mega Drive, Sonic, el primer joc Sonic de Hedgehog, no? el mm -hmm. Sonic 1, diguéssim, va suposar eh, com, a, com a vendes, a nivell d'impuls per als compradors de consoles, eh, un element importantíssim. Sí, sí. O sigui, va fer vendre moltíssimes Megadrive arreu del món, senzillament pel fet de comprar-te aquella consola per tenir el Sonic, no? mm -hmm. per poder-hi jugar. I et dones compte, quan, quan vas als mercats de segona mà, que un dels jocs que més trobes és el Sonic, perquè se'n van fer moltíssim. Exactament, moltíssim. com el Super Mario en el cas exacte. De, la, de la Nintendo. Exacte, exacte. No? exacte. Si et sembla, no sé si per tancar una miqueta aquesta, aquest, aquest especial eh, dedicat als grans eh, reportatges, eh, només hauríem de, de fer un petit incís en la gent que ha posat la veu en aquests, en aquests grans reportatges que, que tenim eh, nosaltres aquí cada setmana, i que crec que és un autèntic privilegi agrair-los, no? com són el cas d'en Jaume Fina, de la Montse Llussà, de la Sílvia Pedret, de la Noemi Ballarri i de la, i de la Maria Fitó, no? que cada setmana Albert eh, fan una feina crec que molt important. No? I, I professional, eh? o sigui, que hi es veus professionals, aquí es veus fins i tot d'alguns que treballen eh, en doblatge, eh? no, no recordem-ho, bueno, de fet es nota, eh? quan, quan ho escoltes, es nota que és gent que, que ho fa. I a més és No molt... diem que els reportatges no siguin treballats. No, eh? no això no però... ho diem, però la veu ho és. I, ja... dona, i dona és, és l'embolcall, diguéssim. A no més, veu, ha no. passat una cosa curiosa en, en el fet aquest, que clar, la gent va venint i va llegint doncs, el, el treball que tu has fet, o l'Alder Garcia fet, i eh, es van acostumant a les paraules i van aprenent. <ríe> és curiós que, o sigui, veus també una evolució... Sí, en perquè en val a dir que, que hi ha noms que no són fàcils. No, eh, en no, en absolut, és... si no ho has sentit mai, eh, gens fàcils. Deixem-ho aquí.